Spoilervarning! Vi förstör allt! Välkomna tillbaka, trogna återkommande lyssnare och förstås ivriga konnessörer av svordomar och övriga kraftuttryck. Triggervarning är inte här den här veckan. Det är alltså spoilervarning! Oh Yay! Uh, ja. mm. Min son. Likt ett monster i mörkret som smyger varning fram. Jo, med min totalt absolut inte minsta fejkade entusiasm så hugger vi tag i dagens ämne med huggtänder så det bara sprutar blod åt alla håll. Ja, vad ska vi recensera den här veckan då alltså? Nå, vi ska göra en double feature rent av och vi ska diskutera vampyrer. Dracula? Och säsong 3 av Castlevania. Nå no, men, jatta! Slå ihop händerna i förtjusning med en liten anime-sveddroppe där uppe. Det har jag sett fram emot Det är nog bra att man inte kan gå på bio längre Och se uh, riktig films, Man får se så mycket Netflix istället Hurra, säger jag och om du känner dig lika ivrig och upprymd som jag Så skicka för satan ett litet e-mail till Triggervarning.gmail.com Och såklart Väntar vi gärna på era, er respons Också på Twitter Där ni hittar oss som ett, triggervarning Ett Och skicka dina bästa alster av all, all en hentai Och posta den på vår satans facebook-sida Där vi också heter Triggervarning tänkte Men ja, spoilervarning nu då den här veckan Hurra Ska vi mm, börja diskutera nu då Dracula eller Castlevania Det är ju lite samma boys No, no, det, det, det finns vissa, vissa ställen där det överlappar, men kanske, kanske vi tar Dracula okej okay. no, ja. visst Dracula ja. no, men, <laughs> låt mig då fråga en uppenbar fråga <laughs> är du gay no. No. Uh, nej, men alltså, har du har du läst Bram Stokers ursprungliga uh, roman um, jag minns att jag försökte läsa den i tidiga tonåren, men var i det skede inte mogen, ska vi säga, den, den texten. Det fanns inte tillräckligt många bilder. Nej, det fanns inte tillräckligt många bilder och det var inte tillräckligt med explosioner heller. Ja, ja. Ja det, det tid snart så kommer ja. väl nog Dracula av Michael Bay. Ja, tack. Det är det, det, det jag väntar på. Ja. Han är såren var... av dynamitkagge och en annan dynamitkagge. Så dog <laughs> det, en explosion. Det, det ju, det ja. Ja. Uh, ja, men, men det där Ö, har du läst ursprungstexten om vi säger som så? Uh, jo ett y-jagare, icke en uh, just det men gratulerar ska du ha uh, okej okay. liksom, nu ska vi bara vrida ner crazy här lite med kanske 45% mm. där. nu är vi riktigt på passelnivå ja, uh, jo, jag har läst den att okay. det, är ju inte, alltså, det är ju inte på det sättet någon särskilt märkvärdig Uh, bok. Uh, det var ju bara det att den, den kom ju på helt perfekt uh, tidpunkt när den kom. Och uh, precis yeah. som alla saker som den där jag görade så blev den stor. Men det var ju långt från den första vampyrboken som mm. skrevs. Många yeah. så ville ju gärna påstå att Dracula var den första och att det var det som förde in vampyren liksom i våra hem på det litterära ja. planet men så är ju inte fallet jag har bara tänkt att det är värt ja. att poängtera ut ja, jo, jo, var det inte nu kommer jag alltså, är det, tänker du då på alltså symfoni symfonier des Grauens Nå, det, det är inte riktigt på samma nivå ska jag säga men att om du tänker på okay. könlitteratur så ska jag ju säga att kanske Carmilla äh, som kom väl tio 15 år innan. Typ en galen lesbisk okay. vampyr. Som sitter och. I don't know. Gör saker. Who knows? Uh, men att mm -hmm. uh, men alltså Dracula. Både som historia. Och som karaktär. Så har ju. Fått agera som mall. För nästan samtliga vampyberättelser. Sedan dess. Och att. Ja. Allt. Att sen får man ju sätta till detaljer som att till exempel Bella Lugosis, gestaltande, så har ju satt den här släpande äh, liksom, äh, ungerska accenten. Och, och äh, den här intensiviteten med de ögonen, kanske till och med stuket som Dracula klär sig i, Men att den här ja. ursprungliga romantiska berättelsen var ju egentligen det om en, <går> en gentleman. Som hade ett monster i sig och nu liksom försökt att inträda i det här normala samhället, vilka jag antar. Tanken var då: då Tidig England. Uh, och att yeah. Vi har ju, ju sannolikt sett många versioner av den här berättelsen uh, återspeglas nu då genom åren sen dess. Det börjar ju vara ganska länge sedan nu som Rhamstalker uh, kravsade ihop den här berättelsen. Uh, ja. men, uh, men för att nu specifikt uh, Gå till den här TV-serien Med den här långa anföringen Så måste jag säga att Även om den här serien Handlar om Dracula Och no, den är också Namnet av den eponyma karaktären ja. Så vet jag ju inte Hur mycket den sista och slutligen har Att göra med Dracula Det här är ju sannoliken en väldigt liberal tolkning Av historien Ja, ja Mm. Ja, alltså, jag måste ju säga så här: kanske för mig personligen så är det ju nog äh, den här äh, filmen med äh, Gary Oldman. Och, <laughs> och vad det, är var det? Var det Keanu Reeves? Äh, ja. Så ska vi säga, det, det är ju kanske den här. Vad ska vi säga? För, för mig den där. specifika liksom. Dracula-filmen. Ja, vad jag minns så berättade de ju den ganska så här straight. Att det fanns ju inte så mycket ja. nonsens att det fanns ja. det fanns en fiende, det fanns en hjälte, det fanns ett tema, det fanns. Ja. Uh, det fanns uh, allt som ska finnas i en bra berättelse, så här och den hade en yeah. väldigt specifik början den hade en väldigt definit mitten och det hade ett väldigt specifikt slut mm. uh, men uh, den, här, den här serien nu så att ja, dels så tror jag att problemet ligger i uh, Steven Moffat för han är liksom yeah. inte den första men kanske en till i en lång rad av de här riktigt brittiska uh, ska säga manusförfattarna som bara måste vara som så satans clever hela tiden. Liksom, mm. han, är, han, är, han är riktigt, riktigt så här. H hur kan vi göra det här invecklat? Hur kan vi göra det här liksom speciellt? Hur kan vi göra det här att ut? Mm. Jag säger som att M. Night Shyamalan står i hörnet och säger Oh, what a twist! Men, mm. men alltså ibland... Så kan man bara berätta en fucking berättelse. Man behöver inte göra det så svårt. Ja. Att det här är nu. För alla som inte är insatta. Då en en trädelad miniserie på Netflix. På ungefär en och en halv mm. timme per avsnitt. Så ungefär fyra ja. och en halv timme. Med så mycket Dracula som du kan skaka en pinne åt. För att översätta ett fint engelskt uttryck. Och att, Ja. Jag väl där. Och. Jag tror att. Alltså om, om man har sett nu då. Säg uh, den här. Nya Sherlock. Där uh, mm -hmm. och att också har skrivit. Och liksom. Uh, Doctor Who. Som är nu en ganska quirky serie att börja med. Men att. Mm -hmm. så, så vet man att engelsmännen Så gillar att ha en riktigt bra idé. Men att som. Göra den dum. Därför att ingenting är som riktigt på allvar. I den här serien så ska man säga som att. Allting i den här serien är superviktigt att tas på högsta allvar och är av den högsta prioritet. Utom det faktum att Dracula är en kuksugande vampyr och liksom massmördare. Det är liksom inte så viktigt. Ja. <laughs> Titta, han är på Skype. Ja, okej. Kanske i ett inte precis. Ja, um. och, att som, och även om det är liksom underhållande så sker det liksom men som så en eftertanke. Det känns som att Hej, skulle inte vara roligt om Dracula var på Skype. Som så att ingen använder Skype längre. Uh, men men att som, det känns som att jag yeah, är, liksom that that's funny grandpa. Som good shit. Mm. Uh, men Precis. att som det som det som stör mig med den här serien. Det, det finns nog bra ögonblick och det finns mycket att hämta där. Och den har potentialen att vara en riktigt bra mm. serie. Men det som stämmer ja. är den, den den som faller till så här brittiskt faggotry, liksom hela tiden, just när man tänker att nu är vi på väg någonstans, nu ska vi ha liksom existentialistiska diskussioner eller problem, nu ska det liksom bli ja. någon slags konsekvens av den här handlingen, så är det som no! Och så börjar Benny Hill musik där folk jagar runt varandra, liksom. <laughs> att, ja, som man, man hinner som aldrig sätta sig till rätta innan man sparkar sparkas ur sätet igen. För att nu är det någon som att har got you nose så springer iväg. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Sorry for trying. Mm. Men, mm. Precis. Jag, ja. att, jag, jag måste säga att ja, det är ju det här att när man ser den här serien där i, på den här Netflix-lista över olika alternativ man du kan titta på. Så. Jag, jag hade sett den där bland mina rekommendationer flera gånger för att jag då faktiskt så på den så här för den här, här recensionen. Och den, den, den kändes hela tiden som att det var någonting som jag inte skulle vilja se. Ja. För, för jag tyckte att det, det, det framstod lite som så att ah, no, men det här är det, det här är nu motsvarandes som det var det djärva igen ja. bara nu med vampyrer ja. att, att, att, jag jag blev ju positivt överraskad eh, i säg, de två första avsnitten. Ja. För, att jag, för jag, då tyckte jag att okej, okay, att här, här fanns, där fanns saker som jag tyckte att var, var stämningsfulla, saker som jag tyckte att var intressant gjorde. Jag tyckte att uh, dialogen i vissa av de här situationerna var, var också riktigt, så att säga, det, det, var, det var värt att höra den. Mm. Men, men, men, men det där... Och, och, och ska vi säga, en, en tidig sån här, vad ska jag säga, så om man ser som så, som var för mig det här äh, intervjun med äh, Jonathan Harker i det första avsnittet. Okay. Att jag, jag, jag tyckte om hur de byggde upp det. Jo, jag, och det, det, det ska, fram, fram till det, det... avslöjande. Det ska passa jättebra. Det var ju bara där då att hon, den här syster Agatha van Helsing, alltså då Holly ja. Wells som spelar den här mm. karaktären, så sa tanksquirky att det fanns ju som inget slut. På det. Mm. Att liksom, mm. För det första så var den här liksom hennes karaktär äh, liksom åtminstone ett och ett halvt decennium för sin tid. Yeah. att som allt liksom är inställning till, attityd till allting, att titta ut det det är som ja yeah. ja yeah. och att som och jag förstår att liksom att in, behöver man vara som så goddamn damn serious? Så där. men att igen det är så svårt att ta det på allvar och att <coughs> och när hon sa det så till exempel min favorit i det här avsnittet var uh, när liksom Jonathan Harker sprang runt till liksom Dracula slott och började så långsamt insätta yeah. att oh fuck liksom things are not going yeah. so well. Yeah. Uh, men som, så det som bara weird. Att, och när uh, första avsnittet inte slutas någonting som att, Nå ja att liksom där kan det kan gå någonstans. Kanske liksom Dracula liksom lite så där som att han är han är han är, han är lite som din pappa vad du? Att han är liksom kung i sitt eget hus. Att i sitt eget hus är han liksom den smartaste personen som någonsin har funnits. Yeah. Och, uh, och sen när han ställs inför någonting så, så antingen så lyckas han liksom krossa det med sitt intellekt eller så bara liksom bulldozar han över det liksom. Yeah. Uh, men här är ju en an ett annat problem med den här serien. Det blir ju klart i och med den andra säsongen eller den andras, uh, det andra avsnittet. Yeah. Den, här, den här drack Dracula är lite som så här Gary Stu karaktär, Därför att mm. det finns som ingenting, uh, oavsett om han blir liksom knivhuggen eller bränd eller begraven, som liksom håller nära honom. Han behöver som ingen yeah. hjälp, liksom, det finns ingen station som inte har något förutsätt eller bara liksom borstar av sig. som ja men det där var ju skojigt. Så att det yeah. finns som ingen som så här insats. Att, att jag menar, sen är i princip med att han tar liv av sig själv, spoiler. Och, att som, och även <laughs> om jag uppskattar kanske det här mentala samspelet, eller det här skulle säga, dualismen mellan sig Dracula och liksom Agatha van Helsing. Så yeah. det liksom det ger inte för det känns som så här fanservice redan innan det finns en fanbase som alltså att, oj Dracula han är nog bra, han han, han har mm. nog fulla skillpoints i allt jo. oj oj, de skulle jo. vilja vara lite jo. som Dracula, men det är du inte för det finns bara Dracula ja. Okay. Ja. och, och sen, måste man, sen måste man ju se att jag, jag tyckte det var skrattretande att enligt min uppfattning så var ju slutklämmen i den här miniserien att bara Dracula sluta kämmas för det han var Ja. Så blir allt bra. Men som... Oh, alltså Så so no, no more shaming. No ja, more shaming culture. Ja, sluta liksom sluta vitt och shama Dracula nu. Vad det här <laughs> liksom mass murder shaming och corpse shaming och blood drink <laughs> ja. shaming. Usch! Ja. Jag tror vi levde i progressiva tider. Plus att <laughs> man var ju som i den där tredje avsnittet och där fanns det här helt liksom bokstavligen slängde upp mina händer i frustration och ah. jo, ja. Precis. Jo, precis. Alltså ah. vad, var? vad var det för um, dig? No, för mig var det det var, det var när Mark Gattis som Renfield mm. vandrade in och, och Dracula säger att ah, no, <laughs> vi, vi hade en diskussion över Skype. Ja, vi uh, fyllde senår, det var ju mitt namn. Det var det så här vad var det här liksom ja, var var var det så där skrattjuderna. Ja ja, men alltså. För det var ju då en sån där liksom oh Dracula ja. you wily son of a gun. Ja ja, men from the people that brought you hilarious. It's funny. <laughs> ja. <laughs> ja ja, men, men, alltså. alltså den den stunden. Okej. Okay. Min var liksom är um, ska vi säga, strukturell och det var det som att, jaha okay. Dracula har en advokat jaha ja. äh, Dracula liksom behöver inte sitta i den här odefinierade äh, organisationens yeah. lilla forskningscentrum yeah. han får gå fri nu ah, Dracula får liksom ha sin egen lilla lägenhet någonstans i i nedre London och antar fortsätta yeah. röda helt som man vill ja om, ni, om publiken ursäktar ett ögonblick, jag måste bara vad uh, mm. mm. som att Det följer den här samma principen som att min pappa är polis och han får skjuta folk. För han är polis med sitt polisjävän och han skjuter folk med dem. Och om det är dum så skjuter min pappa som är polis med sitt polisjävän. Okej, då, men jag måste väl akta mig då? Fuck, det får ju polisa göra har jag hört. Att ja men ja, vi hamnar som alltid här därför att folk kan ja. inte skriva någonting. Och blir det är som att, ej vi är den mystiska organisationen, mystiska som gör mystiska saker jag liksom som frihet, som här. Som känner som fria som kvävar själva i vrädesmoder, att det är samma skit på rapid. Att som varför existerar denna organisationen? Vad gör den förutom att sitta liksom 123 år och göra ungefär det här? Snart kommer Dracula. Ah, där är Dracula. Ah, där Men for Dracula. What do you do? Why do you exist? Jag menar, det är redan en nog att nej liksom nej jag är inte Agatha van helsing. jag är så i Van Helsing oh fuck off just fuck off så på riktigt Och att mm. det är ju som det, men det fanns så många saker som var bra där det, det var många saker som jag gillar att som får insikt från en varelser alltså som har lävt genom decennierna, som har sett krig som har sett nationer skapas och förintas och sånt så här jag gillar yeah. det uh, jag gillar liksom tanken på en sån så här belävad ett, ett, liksom ett belävat rovdjur som ska som beblanda sig med mänskligheten och där gör jag igen nu då en jämförelse med till exempel din Gary Oldman Strakula yeah. det känns som ja det här är skrämmande det här är, liksom, här är symboliken i hela vampyberättelsen. Han är vi. Vi är han. Han, är mm. vår, han representerar vår rädsla för döden. Liksom, There by yeah. the grace of God goes we. Men att det finns liksom ingenting att hänt här för det är bara en quirky mess. Och att liksom han, yeah. han bara han liksom går och liksom slickar i sig någons näsblod så kan han ju allt från språk till skyplösen och till allting. Och att det känns ja. dumt och det känns fattigt och det känns som att det liksom tar bort all som så här djupsinnighet eller liksom så här introspektiv karaktärsutveckling som man skulle kunna få med den här fucking karaktären. Han har ju Och sen så när de har som så här bra scener, det finns som så här väldigt bra existentialistiska diskussioner som går genom hela den här scenen. Ja. Där det finns mycket som så att wow, det här skulle passa bra. Men att precis som nu är det här, så är den inte en lika stor förbrytare på det här planet som till exempel Castlevania är. Uh, och mm -hmm. snart kommer nog stor släggaren fram. <laughs> Men som det, mm. det känns ibland, som man sitter och säger på, är riktigt dåligt Vampire the Masquerade live. Därför att om man någonsin har liksom larpat eller liksom gjort av Vampire Damasquerade så ska man tänka sig att men här har vi en fantastisk historia, åh oh, prinsen prinsen är död och vi behöver en ny prins till stan, och att som det kommer dit en massa, alla vampyrer från olika vampyrklaner kommer dit för att mygla och smida ränkar och skapa allianser och sådär, men vad händer egentligen? Uh, jo, då har en, en massa faggots som kommer tillsammans och klär sig i vad de anser nu då en häftig vampyr i sig mycket mantlar av en yeah. anledning och sen går de fram till varandra med ögonen halvöppna och väldigt såhär uh, ska vi säga sväpande handkäster <trymme> ja min nobla eh, b -b -b -b jag stod här och funderade mina den här månen sakta smekte min enda lykta det är som den här silkeslena akvasifilosofin och man är yeah. som well you faggot shut up you goddamn vampires vittu! Liksom, jag skulle bara vilja säga liksom så här äkta äkta för de finns ju på riktigt barn som alltså, äkta vampyrer så där att åh oh, titta på mig jag är det urbana, jag är det urbana rovdjuret jag, jag som har levt sedan Jesus tid jag som har överlistat jägarna genom millennier. jag som besitter kraften av både liv och död jag ah, jag mitt lilla bytesdjur och vad är det där en oskyddad tonårs alltså så... <skratt> <skratt> liksom I sin fina fever breath $1000 kostim så det bara sprutar blod överallt Och som så där ja. att, att ibland är de super snabba och super och smidiga och smider rent som de ska behöva flera dagar att göra på en sekund och ibland så står de bara handfallna och liksom, oj nu börjar någon springa mot ett stort fönster där, men jag tror jag ska väl Hur var den organisationen gjorde nu igen? <skratt> och jag väntar Åh, <skratt> exactly. oh, oh, okej okay. nu är jag på rätt sida i handlingen <skratt> Solljus Så att det är som mm. de har som ingen tanke att det här ska som vi yeah. säger realistisk porträttäring av den Dracula som de bygger upp i sin serie. De är inte intresserade mm. av att utforska liksom, den här formen eller liksom den här yeah. varelsen som Dracula är. Vi får heller ingen större insikt i vem är liksom, Vlad Tepes. Liksom, vad, är, liksom, yeah. vad har han gått igenom? För han är ju som... Yeah, No, så att ja, liksom, han, han, han är ju bara ett sådant kärl med attribut, han har ju som bara mm. han är så här smart, han är så här rolig och nu kan han det här och nu gör han det där och som så här visst ja. att det är det Dracula så tillvida att, att folk kallar honom fucking gräver Dracula liksom ja. 123 mm. år senare i London varför du kallar ni honom gräver Dracula ja tror ni att vi har ja, glömt precis. bort att alltså. han är Dracula eller what ja Att som. Mm. Ah, fuck a duck ja. Det, så, det så dumt. Precis. dumt ja. och, och sen Jag måste alltså, jag, jag fundera Fanns det någonting nånting alls eh, I det här Tredje avsnittet Som i princip Blev bättre Eller något som sa att det måste ske I modern tid Nej, det är bara liksom Steven Moffat som var som sådan. Ah, what a twist den om jag sätter dig i modern tid. Ja. Why? Ja, för, för, det, för jag börjar tänka på Efter att jag såg det här sista avsnittet. Så wow. det, det, det första jag gjorde. Så var att jag började fundera. Att, att Vasco har varit en mycket intressantare period. Att placera det där i. Och, och, för, <laughs> för det fast no, i ja, ja. Just så. Så ja. du menar det, så det menar att din bak är så att det en tidsaspekt. Nej no men, sätt dig. Äh. <laughs> <Ja>, du har när <laughs> du har din period i baken så får han allt blod han vill ha. <laughs> säger du att senjer du att den är, den är så bredad, det liksom är, är, it goes beyond time. Oh, I see. It's because I'm fat and I have a big ass. Yes, yes. Ah. Uh. <laughs> oh, sir, you slay me with your witnesses. Ja. Uh, okay. ja, det gör jag hade. Men men okay. men faktiskt för det här den här tredje avsnittet var var liksom en så ojämn. Alltså det, det var en så roddig, ett så stökigt avsnitt. Och jag tycker att de karaktärerna som där introducerades Jo, det introducerades nya karaktärer egentligen i varje avsnitt Men mm. det tredje avsnittet kändes så lösryggt Det var delar där som inte bara passade ihop Och jag tyckte det var karaktärer som kändes fullständigt onödiga Som Jack Sword och Lucy Westernera mm. Jag tycker att det var, de var, de var karaktärer som jag tyckte att men varför är de här? Va, försöker de att det ska bli ett mer ett mänskligt drama? Det här. Men jag tyckte att det inte det, det gjorde ingenting för mig. Behövdes Renfield där? Nej. Ja, det var ju bara att, kul. Det är som att, hej titta, jag... vi läste boken. Det finns de här namnen med. Ja. Jo, jo, jo och, och Renfield hade då plötsligt bara börja äta flugor. För att Utan... han gör det i alla inkarnationer. Jo, no, ja, jo för han gör det i alla, i alla inkarnationer. Ja, jag, tänkte, jag tänkte i den här första avsnittet, när de började den här intervjun, om man såg att den här... För övrigt en... av den en av de här äh, skaparna av showen. Mark Gatiss, alltså. Ja. Ja, ja precis. Ja, jag tänkte att den här, så att jag, min första tanke var att den här Jonathan Harker i första avsnittet. Jag mm. tänkte att när intervjun skulle börja, så, eller när de började diskutera då, han och Agatha Van Helsing, så tänkte jag att, ah, att är det här då Renfield? Sure. Jag var helt inne på det i de där första, första minuterna. Ja, men det finns så mycket smartare saker de ska kunna göra med det här. Om vi nu vill gå med den här idiotiska yeah. premissen nu då. Dracula som ligger här yeah. och sånt där. För övrigt liksom, way to handle torpor. Att som man ska kunna yeah. göra någonting jättesmart med att liksom, Dracula liksom låg under vattnet som i 123 år. Men då är det som att ah, de öppnar lockarna, he's fine. He beats lite, he's fine. Kommer till stranden, yeah. skjuta någon i huvudet. No big deal, he's fine. Yeah. Uh, men som... Renfield ska kunna överleva. Han ska kunna vänta. Han ska kunna övervunnit uh, sin sin hunger för blod och bli en beskyddare ja, ja, av ja, du, tänker, du, tänker på, du tänker på Harker alltså. Ja, förlåt Harker. Uh, yeah. Liksom Agatha Van Helsing uh, mm. ska kunna genomgå samma sak. Ja, uh, och nu, och nu vaknar liksom The Master Vampire, han som har haft decennier, eller liksom århundraden av tid att, att mm. göra sig stark plus, som han själv vill poängtera ut, en, en krigsherre. Så att, yeah. här väntar de, och frågan är bara har vi nog? Uh, mm. Nej yeah. Vi gör det till någonting supergej och jag tänker alla de här som vi introducerar i tredje avsnittet det känns ju mycket mer som någonting man skulle göra i en sån här tv-serie som har massor med avsnitt att komma. Ja. Det enda jag kan tänka jo, när jag ser precis. alla de här. så är det som att Varför slösar ni tid på det här igen? <laughs> för det leder ju ändå ingen vart. Mm. Ja, som så att, oh my beautiful bride. Ah, ja, för hon är inte rädd för döden. Förutom att hon var det hela tiden. Men mm. fuck faktiskt enda intressanta med den där tredje avsnittet var, liksom den där lilla zombierpojken. Jo, jo, alltså den där scenen i gravgården. Med, mm. med, med det där. Så Jag tyckte att, och det var därför jag, om jag inflykade här att jag skulle hemskt gärna ha sett att det skulle ha satt mer fokus på den där rädslan som människor hade vad det under viktoriansk tid. Eh, åtminstone den där rädslan för att bli levande begravd någonting med de där klockorna och liksom, grejen. Ja, ja precis, precis. Att jag tyckte, jag, jag såg liksom framför mig att, uh, att någonting liksom sånt kopplat till exempel till en tid då det liksom fanns väldigt stor en stor mängd dödsfall runt om i världen. Att det, ja. Liksom... ja, men alltså de hade, de hade ju på riktigt installerat som så här klockor på vissa ställen. Jo, så man kunde ringa exakt. om man blev lämnad begrav. För det fanns ju liksom jo. så här Uh, saker som händer man liksom har kunnat som få uh, jag minns inte vad det heter nu men att i princip man, det finns vissa människor som man kan ha en tjock tillstånd som sänker en kroppstemperatur till uh, så lågt att man kan knappt förnimma hjärtslag därför att de slår kanske typ ja. så här fyra gånger i minuten eller någonting men sen yeah. när de kommer till stans igen, mm. they're fine och på den yeah. tiden så var det ju så att det var många som dog, ibland har man bara en tid som har kastat fan i som jag ja, för Christ be with you och så och sen on with day så du kunde vakna upp och ligga i kistan och de har ju som hittat när de har som här. tar ut folk så har de som som så här risp på och what a horrible way to go I'm sure vill yeah. ni yeah. göra Jop, någonting precis. de här som tittar de finns runt här och som titt tittar in på honom. Nej, det kommer bara en pojke fram bakom trädet. Mm. Nej, men som, ja. efter, liksom, hela tiden. Det känns som på femte minut. Så får man som lyfter fingrar som. Miss opportunity, miss opportunity, miss opportunity, miss opportunity. Ja. Det här är inte en ja. smart serie. Det här är inte liksom en hemsk serie. Alltså. Den är för charmig. För att vara en så här skräckserie. Mm. Den ja. är. Den är liksom, vad ska jag säga, den är liksom för, för jag tänker säga spastig men liksom för kaotisk och som för fragmentärad yeah. för att vara en fungerande dramaserie. För det finns inte yeah. så mycket drama här som att Dracula är en fitta och det finns inte så mycket någon kan göra för att han är Dracula. Och att det yeah. lämnar inte så mycket konsekvenser heller för du vet han är Dracula. Ja, uh, yeah. men... Så det här är som en särre, som jag antar bara meningen att någon ska säga att Men, det var en häftig serie, jag tyckte att det var så häftigt utan att den där det var äckligt med den där och tänk om jag blev levande begrava. Ska vi ha god arisk sex ikväll? i kväll? I maybe. Att jag vet igen, <coughs> jag bara undrar, för jag tänker som om jag tänker på sk med skådespelarmässigt Claes uh, Bang som ett fantastiskt namn by the way det låter som de här fake namnen som man alltid brukar se på som så sort här of shit när man måste ge ett officiellt namn som att hej, vad är du? Jo jag är docent plan från Åbo Academy. hej jag liksom Greve Gobblecock från whatever, Claes Bang, hello mm. <laughs> uh, Var han bra som Dracula? Yes, yes he was men det känns som att han hade ingenting mycket att arbeta med. Dolly mm. Wells. Så var ju som att. Varför är du så hyper? What the fuck? Jo, jo och, det, och det stämmer ju just som du sa. Att hon, hon var inte. Hon, hon passar <skratt> inte in i, tid, i tiden. Nej och liksom och hon var ju som. Jag antar att. Det är ju som att. Om du har en väldigt kapabel karaktär. Som i huvudrollen mm. Dracula och han nu råkar vara man, så måste du ju som ha en likvärdigt kompetent karaktär i den kvinnliga huvudrollen. Så jag antar kanske det var lite därför. Yeah. Uh, men att hon är ju liksom sådär att det kan ju bli ett helt mörder framför henne. Och som att, ja, ja, men fokusera inte så mycket på det nu. så Gå vidare nu bara. Så att, Nå, kanske yeah. vi kan ta liksom en halv sekund och liksom reagera lite mänskligt för att, you know, mm. for fuck's sake. Så att det är ju som yeah. väldigt svårt att identifiera med sådana karaktärer, för att det blir ju igen liksom så här fucking Hollywood bullshit att precis som att inte skulle du liksom bara liksom göra en smooth one liner om någon skulle sätta taggala jag var mot dinningen på dig du skulle som pissa när det sen skulle shit när det sen skulle du pissa när det igen bara för säkerhets skull och sen skulle du framumla att liksom jag gör vad jag vill inkluderande liksom föra att det och att förråda liksom nära och kära bara du får läva. Liksom, det är som sagt cool smooth shit att som jag förstår med karaktär är cool och smooth om man som har om man som etablerat den här karaktären har mentaliteten och vad det är att han har varit som så mycket som yeah. så här uh, under eld eller liksom han, har, han är, han är yeah. som han är sån men att mm. jag förstår som till exempel inte vad fan en nunna ska vara liksom så här fan on top of everything <coughs> jag förstår inte liksom varför alla andra liksom så här, ja men Bra att vi uh, hända tog den här livsfarliga, övernaturliga seriemördaren. Nu ska vi studera. Yeah. Då, va, han har en advokat och han har varit på Skype, Fuck. Nu är vi, hey, Att som, det är inte så här folk gör. Det finns som mm. ingen. Du, den är som för, jag tänkte säga seri, serietidning i. Men det är inte en serietidning. Yeah. Det, det är som för brittisk tv-serie. Yeah. Där allting är quirky. Jag tänker mm. ju på den här... Um... Fan, jag glömmer alltid bort vad den heter. Um, men det var liksom en, en brittisk serie. Där det var någon jävla storm som gjorde superhjältar. Ah, misfits. Ja, Misfits, ja. Och mm. det var ju som sådär. Och igen, jättebra idé. Men liksom så här, riktigt yeah. så här mega superfällig gay execution Därför att då så yeah. att varenda avsnitt, att ah, titta här var den uh, ny person uh, som fick uh, superkrafter i stormen uh, och som vi glömde att någonsin nämna tidigare uh, och som nu är ond och som ni måste hoppa. Yeah. Uh, yeah. Och det blir liksom det, det är väldigt mycket såhär lärdkultur och det är väldigt mycket som så där allting löser sig nu och liksom men det finns som ingen plan. Saker bara liksom flyger in i varandra och händer. Och att det är som inte. Man ja, jag jag har på mig det här. känslan som i varenda recension man gör nu för tiden. Men det känns som att det finns som ingen. Det finns som ingen åtbörd. Varför jag ska som engagera mig i det här. Det är bara konsumera. Mm. Tänk inte på vad som finns ja. i det. Bara tryck in dig i munnen och var glad. Och är som att. Men där dracula -vitt. att Kan vi inte som bara fina till det lite grann? Kan vi bara fundera yeah. lite på vad vi vill gå? Och det faktum att Dracula och liksom Agatha van Helsing står där och liksom ejakulerar ordsmägbar på varandra två minuter i slutet på sista avsnittet. Yeah. Och sen, av någon anledning anledningsbegård Dracula, Liksom rituellt källmord där för att han hade aldrig hade aldrig slagit honom att mm, kanske jag inte så snäll egentligen Blö! But, ja. Ah. Ja, ja, kanske, för, för nu var han äntligen inte eller sista slutligen så lyckades han att inte vara rädd för att dö okej okay. ja, ah. ja, ja, alltså, ah, ja men jag alltså, köper jag tycker, inte jag köper inte alls Alltså, yeah. det, det bästa nee, jag skulle nee, also... göra så att jag tänkte att kanske han vägrar att äh, Agatha Van Helsing one appar honom. Ja. Yeah. Mm. Att han måste vara lika modig som henne. Det är liksom yeah. Så långt går jag, men inte längre. Yeah. Yeah. Men det verkar som inte heller det var fokus där. Så att, ah äh, just fuck off. Fuck off for you. Mm. Att, mm. Yes. Precis. Mm. Att du kan... Du kan sluta skicka mig i flygblad och liksom annonser i min e-post because I am not buying this shit. <laughs> ja. ja. Precis. Ja. Men, mm. men alltså, vad tyckte du om Dracula som helhet? Ja, uh, no, alltså de, de två första ansnittena var helt intressanta. Det var en... Den de hade sina såhär, liksom stilmässiga just punkter som jag uppskatta um, och, och så att det, det fanns en intressant tanke i det här att han tog till sig också minnen och delar av personligheterna även om det var väldigt så att säga, då det hände då det var passande ja. uh, men, men, alltså, men, men just sagt att det fanns de här intressanta detaljerna och jag tyckte och jag uppskattade den här tanken på att Um, ursäkta, nu måste jag kom, försöka komma ihåg att så. Uh, vad det är Duchess Valeria i det andra avsnittet, den här äldre damen. Ja. Eller Adelsdamen. Så jag tyckte att deras för övrigt. Vad hon sa. Ja. Just så. Det var ju intressant. Mm. Uh, men, men just att deras diskussion och det där att hon. Då ska jag träffa Dracula. Då ja. hon var ung. Mm. Så Jag, det, det är sånt, jag, jag såg inför mig själv det där, den där tanken på att, ah, att här är liksom någon som i princip då kan ha ha han hela tiden haft sitt finger med i spelet. Liksom bygga upp henne till den hon nu är för att han sen skulle kunna liksom ta och använda sig av hennes kunskaper, hennes pengar, att vad de som liksom hon i en investering, att de öppnar öppnar vidare tankar liksom hos mig, som jag tyckte att det här skulle vara intressant, det här skulle vara intressant. Mm. Så det, det ser jag liksom som en bra sak med den här serien. Men sen tyvärr så håller jag med som du också sa att det var så många saker som man sen just tänkte att men det här kunde ju ha gjorts på så mycket bättre vis det ja, men... kunde ha gjorts så mycket mer intressant och det var, det var synd Ja, sen så spelar de allt för hårt på liksom minnesförlust och liksom vad man minns och vad man inte minns för vissa ja. tillfällen att det, är inte, ja. alltså det här att liksom berätta någonting att och liksom tillbaka blickar och framåt blickar och, och liksom och så här det är inte så smart som man tror Liksom det är smart om man ja. får det, om man liksom, om det förstärker historieberättanden. Men det är bara sakta när då gör det dumt. Och att ja. Agatha van Helsing så sa i andra avsnittet. Och något som märker väldigt mycket sen. Att du är som på väg med en köpsresa mot England. Att liksom du behöver ja. någon att segla och Kan du inte kontrollera dig själv? Ja, mm, precis. Inte. Och att mm. som här fanns det någonting intressant att kanske han inte kan. Men det känns ju igen som att what was your plan? Ja. Yeah. Mm. Det är som att ja, jag lurar alla på ett käpp här för jag måste uh, perfektera min palett så jag passar bättre i det uh, engelska socialitetsrummet så. Här, well, I'm sorry, what? <laughs> mm. att, men det, det ledde ju inte till någonting sista slutligen. Och no. kunde du inte göra det när du kom fram. Att som, igen, det känns som att du kan en karaktär som är så här fucking dum överleva lika länge som du. Ja. Mm. Därför att han är bäst samin. Ja, oh, okej. Okay. Sorry, jag glömde. Ja. Ja. Vi, Visste att han är Dracula. Ja. Nej, Greve Dracula. Det glömde jag. Ja. Tack för att du påminner mig. Blö, ja. I guess. Ja. Uh. ja men. Vad tyckte du nu om serien som helhet då? Uh, första avsnittet så var jag så här mm. att, men okej. Okay. Jag tyckte det var det, det avsnitt som makea mest sen. Så att det, blev, ja. det som kanske pissade mig mest i ögonen där var liksom Syster Agata. För jag tyckte att hon var som... Alltså man visste inte att liksom... Uh, är du liksom to work it to live. Är du liksom något sådant här. Uber liksom så här jämlikhets. från framtiden. Som kräver att de män. Vi kan ju inte sätta kvinnor i de här offerrollerna. Eller en, en förnuftig. Realistiskt förankrad roll. Så vi gör den till någon sån här. Martyr. Eller är du bara helt goddamn sinnesjuk. Um, alltså hon, hon förstörd hela stämningen. där Hon skulle lika bra kunna haft en näsa på. Uh, och men jag tror ända fram till liksom hela den första avsnittet, okej, okay, no, men vi ser vart det går maybe I don't know jag tyckte att liksom den hade så såhär sparsamma skräckelement, inte fanns den mm. enda mikrosekund av den här där jag var ens någonting som skulle vara nära var skrämd men att som jag uppskattar att det inte bara flög in saker i kameran och väst hela tiden att jag ja. uppskattar att liksom den här serien hade en sån här kanske ganska långsam eh, takt på sätt och slutligen att det, det faktum att folk faktiskt kunde stå och prata med varandra utan att det måste som komma mm. in liksom ninjor och hålla på hela tiden. Uh, sen <laughs> från de andra avsnittet så var, så var man ju liksom som är som så här uh, uh, What? Mm. Uh, att, att jag vet inte riktigt, liksom, det andra avsnittet var som bara weird Att <coughs> det var ju som jag antar att tanken var att det skulle vara en där hudan, och där står ja. liksom Tolly. Tully liksom, på ett käpp och hon som så här. att alltså, men vem kan det vara, vem kan som mördar alla och Dracula typ står där och liksom typ och som så är med ögon ungefär. Och så blink, blink. Kan du inte vara jag? I'm too precious. But I think it's him. Och sen säger liksom tal Tali ungefär samma sak. Och sen som att, alltså, men hörni, kan vi ju skicka. Kan vi ju anklaga vem som helst nu. Okay. Men jag tror jag flyger nu de här, som de här som inte vill i en båt. Och, och man är som yes you go. You, you go Clive yeah. Russell, you go. Och sen är det som liksom resten och man som att oj nej, nu liksom nu dog äh, doktorsvarma och hans kebabflicka och hans kebabflick. I men fuck sad no. att och nu dog liksom den här Dutchess och som that ja. mm, och har, det, det är ett litet köp Ja, men det är inte så många ställen liksom, man kan jag mm. satt Agatha i, i en hytt och man är som att vad var din plan där då? Hur yeah. de ska hänga no. henne? Alltså, what, what is your plan? You're yeah. just doing stuff. Och så, ja, men, alltså, det, det kommer nog hända så du säger att hon kommer lossa. Ja, men, it, det står så i manus, ja. Men liksom, inte vet ju du det inte. Greven mm. Dracula. greven yeah. Dracula, my dude. Som, seriously. Ja. Han bara ger en <laughs> där liksom shit-eating-grinn. Och, och sen tredje avsnittet som du sa att liksom då, men, då gick det ganska så här tids upp. att så, ja, <laughs> hela tredje avsnittet så jag ungefär bara med med hand, med ansikt eller utåt i handen och så mm, och titta på klockan liksom, hur länge det var kvar. <laughs> ja, ja och, och liksom och en sån innan vi kanske är till, till, till följande. <laughs> Oh <laughs> Föl följande den fina, fina uh -huh. serien. Um, uh -huh. Alltså den här, det här avslöjande i första avsnittet. No. Att Jonathan Harkers hela äh, skrivna liksom, äh, berättelse, hela hans sån rapport av uh -huh. hans upplevelser i Draculas slott. Mm. Uh, som det sades att han hade satt sig ner och han hade skrivit vad i flera dygn. Sjö. Sure. Och sen, sen så framgår det att det enda han har skrivit är i princip liksom, vad var det att Dracula is my lord eller liknande. Ja. Att, ja det var bara, det var bara liksom samma, samma ramblings om och om igen. Ja, bra där, analysering av jag... Jack Torrance där. Ja, precis. Oh. <laughs> och, och, och då tyckte jag liksom att okej, okay, att det där det liksom, det, det bidrar till den här liksom stämningen att han är inte... Han är inte helt i kontroll över sig själv. Där. Det är bara en fråga jag har ja. Var. Liksom. Nu är vi ju inne på det här området. Där jag måste spekulera igen. För att fylla hål i en icke-existerande handling. Men alltså. Ja. Uh, antar vi nu bara att blodet automatiskt gör. Folk väldigt lojala till Dracula. Eller utgår ja. från det här. Någon form av. Så här. Suggestion eller liksom Att han mm. mentalt har liksom ja. Gjort det här Därför att det antyder i så fall Dracula medvetet Att en Renfield där för att som Harker att ja, Harker Jag alltså, vad inte varför jag säger Renfield ja. mm. Och att som för Så vitt som vi får väta Så vitt som historien mm. berättas åt oss Så yeah. faller han ju vattenfiskas upp och tas dit Jo, och av någon anledning att tycka om den nödvändigt att ta Murray från England. För det går ju snabbt på den tiden. Jo, jo. Men jo, jo. hon tog det. Hon flög. Hon, hon, hon, hon, en, hon flög. Ja. att hon. Jo, det var ju jättemycket liksom, spekulation som liksom, man måste göra här. Men, men jag tyckte att liksom, det, för, för mig som tittare så blev det en, en liksom. Det hade, en, det hade en liksom säkert en önskad effekt på mig där. Men sen när de gör, en, en, no. de gör det på nytt i, i tredje avsnittet, ja. då, i samband med den här gravgårdsscenen, mm. så, ser, så ser man då Renfield sitta i bilen och försöka lösa ett korsord. Mm. Men istället för att skriva in något ord så skriver han då själv bara liksom att Dracula is my lord. Ja. Och, och, det, och det blir en sån där, liksom, men vad är det här liksom för, för skämt scen? Där, ja. där han sitter som, sitter som liksom någons senila farfar no, men, i bilen. Är... Ja men alltså de, de har inte en... De har inte hjärnkapacitet att skriva någonting ja. eget. Så de bara skäl saker från annan jävla Dracula-grej. Jag är helt säker på att de här har inte läst de böckerna de bara sett några filmer. Men det här kan vi väl skäla? Och så bara malda de ihop det till någonting. Ja. Alltså, mm. inte vet, till exempel, inte vet jag, jag vet hur mina Murray kom dit. Kanske hon tog Oscar Wilde's privata romantik jet och for dit. Och liksom, och lärde sig någonting dash-clever på vägen dit. Uh, men att mm. alltså vad, vad, vad var liksom poängen där uh, Därför att yeah. problemet Hela liksom denna Harkers historia så Den ändras ju hela tiden Så att vi vet ju inte Vad som är sant liksom, Och att Det skulle som vara roligt om när alla bitarna Föll på plats så visste vi som att Okej okay, det här är det narrativet som är det korrekta yeah. men, men eftersom inte ens i slutet av dagens alltså inte så vet vi ju. Därför att de bara ändrar hela tiden. För det är så otroligt häftigt nu i dagens läge. Man måste alltid berätta. Liksom, man måste alltid göra en återspegling. Till vad som har hänt. För that's yeah. the new hip kids. Alltså att bara vitt och berätta från början. Det är inte en så komplicerad historia. Och trots allt jävla skit. Som de måste trycka in i den här. Så inte har de gjort historien mer komplicerad. De har bara liksom gjort den mer svårförståelig, fragmentärad och dum. Ja. Yeah. Alltså, Männar mm. jag nu då att liksom den här Dracula, original Dracula historien får inte ändras eller modifieras eller man får inte frångå den här formulan för att vara framgångsrik? Nej, nej, nej. Nej, nej, nej, nej, nej. nej, nej. Det är jag säger. Jag säger bara att den här versionen så den visste inte riktigt vad den ville komma fram till. Och den, den gav ingenting åt mig. Jag tycker bara att det här är Dracula som apar runt och är dum. Och det kändes som medvetet väldigt som så här teatraliskt och fånigt. Och ja. att, som, att det faktum att de hade stött in som så här filosofi som jag annars liksom så här, ur kontext tycker är intressant. Och att de snuddade så här, ska vi säga, frågor som jag tycker är väldigt så här. Uh, skulle säga, intressanta för liksom vampyrtemat. Eller liksom hela den här mystiken kring var övernaturliga och sådär. Det räddas som ingenting. Jag tycker det här var en slarvis serie som de hade tre avsnitt av men som kändes som de försöker, som gör en 15-avsnittsserie på tre avsnitt. Mm. Och de satt in en massa sheet som inte lärde någonstans. Det tog bara upp tid. De kom inte någonstans. Dracula var där och var som awesome och sen dog han. Ja. Och yeah. sen dödade han lite folk i mitten. Mm. Det är de som känner sig väldigt ledsen, skrämd, upprörd, intresserad. Sätt in valfri liksom sinnesstämning här. Mm. Jag känner mig bara, yeah. nej, jag är glad att den över. Jag behöver inte säga den här. Det var synd att... Claes Bang stod ut, för mig, ut som den som kunde spela mest så här. Men annars känns det som en ganska ensemble cast. Och att jag har ju sett alla de här personerna som är med. Många av de här personerna som är med så kommer just då från Sherlock. Och på som tidigare ar ar arbetade med förbolligen Gatis och Moffat. Så att ja. det känns väl riktigt sådana hobbyprojekt som någon har snickrat ihop en söndags eftermiddag och att hej, skulle Vill ja. du kom, vill du kom, vill mm. du kom? Talko i min ja. bakgård. Sen om vi kan få ihop trumma lite miljoner från Netflix. Ah, look, we made a show. Mm. Kacka. Ja. Mm. Ja. Så, ja, Räcker det? Det ett bra betyg. <laughs> ja. <laughs> ja, jag tror det. Ja. Jo, ja, men uh, uh, två och en halv bang av fem, klass. <laughs> Bra. Ja. Bra. <laughs> Not a full bang. Nej. <laughs> blir det för många bangs blir det ju en gangbang. Vi kan inte ha det på tv. <laughs> men, det är sant. Ja. Uh, ja. Men, men det där Rästa är Fortsättningen. Din... Dra. Ulla kan dra knulla. Yes, I went there. Trega varninga gmail.com berätta hur mycket keuk jag suger. Ja. på oh. tal om det så Castlevania säsong 3. Åh. Åh. Oh god. Att jag vet att den här covid-19 pandemin påverkar oss alla olika. Men det känns som mitt kors att bära just nu att man måste sitta som insnöd och bara kan säga typ Netflix och shit. Och producenterna är mest skit. Det kan vara en och på Netflix. Mm. Och så. Uh, att redan jag hade liksom lite hopp med den här Dracula. Att för de som nu varit riktigt uppmärksamma nu typ den senaste timmen så kanske det framkommer att det var inte så bra. Men, ja. mm. men sen så, så, så frågade jag, jag frågade uttryckligen, vad slår du då att man recenserar dessutom? För hon sa ju, vampyr är. Ja. Men nej, den nya säsongen av Castlevania är ute. Jag var så, mm. Men, jag gjorde mitt jobb. Jag såg den. Ja. Oh, mm, ja, det är det, det, det där Det krävs Eller det meriterar respekt Det här Att, ja. att du har utsatt dig själv på det här sättet det, Ja, det här var Det här var, ja, Jag vet inte, alltså jag Måste säga det Den här säs hela säsongen så kändes ju Som att Det var bara att, okej, okay, bygga upp up, Bygga upp, bygga upp Up, Men det, det kände att det, det ska behövas någon så här. Vad ska vi säga? del mål. Som jag brukar tala om med, med, med klienter. Att, så att säga, på vägen till att säga, det, det egentliga målet så måste man ha något mål eh, som man kan sätta in som liksom, milstolpar i princip att okej okay, när du har kommit hit, så ser du själv att du har kommit framåt. Ja. Och, och jag tyckte att den här, den här, den här säsongen var så så mycket faff och, Nej. Och och och och och, och så liksom, mina min så vad ska vi säga? Min syn på karaktärerna, Alucard, Trevor Belmont och Saifa. Nu kommer inte i Hawaii. Det fulla namnet på den karaktären är... Saifa? Uh, ja, hade hon ett längre jo, namn? Jo, Ja, okej, tack. Så... Du måste vara försiktig nu, det är en låg karaktär. No, men, well, vill du I'm göra någon sorry. av... Som perma-virgins out there upprörd nu? Du kanske laddar Nä, någonting det någonting av det, dig och det liksom jag... fappas det, det. Det vill jag ju inte. Jag vill ja, ju, ju inte ha några Ja, no, lite vilja men jag måste ju ljuga, uh, ja. men, men alltså, men ja. det kändes som att den här, Fuck. jag vet inte det var kanske speciellt det här, liksom, allting som hade att göra med Alucard i den här säsongen, så det kändes som att det var fullständigt onödigt, det, det, gick som, var. det gick ingen vart. Mm? Det var, vi kan diskutera Aru liksom om en, om en bara en pikoliten stund. Jag ska bara göra en okay. totalt slumpmässig kommentar om den här no. serien. Ja. bara en liten som så där grejsman och sådär. att ja. så alltså Lance Reddick, han tycker vi om. ja då uh, han hade en liten liten roll i den här tredje säsongen. nej minst du när Isaac liksom for runt med sin odöd armé och liksom anlita en liten kapten som var väldigt savvy med det här att vara opportunist i världen och sen i helvetet? Ja, ja. Reddick Really? Yes. Jaha. Och jag poängterar det här därför att uh, jag uh, och för ett annat projekt att säga om den här andra säsongen av Paradise PD. Ja. Och att som, nu, nu tänker jag bara säga för sakens skull. Den här serien, Castlevania, och liksom definitivt liksom Dracula, det är, det är som fucking Chaucer jämfört med Paradise PD. Att liksom, ja. jag tror att om liksom Family Guy liksom riktigt och Family Guy hade liksom våldsamt mördats liket hade kändats och den hade återuppväckts med en kombination av liksom hamsterhjul och liksom duggummi. Då kanske man skulle komma nära. Liksom det är absolut utter fail at life som den sedan gör. Alltså herregud, jag har aldrig sett någonting så pinsamt och hemskt som den här Paradise PD. Jag trodde efter okay. första säsongen. Det kunde inte bli värre. Men som yeah. fuck me. Alltså. Det som de. Alltså allting. Allt från South Park till liksom Family Guy. Obviously, till liksom allting de hittas för de ripa off. Och de gjorde så yeah. dåligt. Och de gjorde så uppenbart. Och när de inte kunde göra det. Så bara liksom gjorde de så här stabs åt folk. Och så här. Som liksom kändisar och shit. Och så skulle få någon grej. Typ de. De rippa. Ah uh, fuck. Vad heter han? nu? men Hellboy. Ah. Uh, fuck. That's that? Ron Perlman. Ron Perlman, thank you. Sad day. Yeah. Ja. Så, så här, det var så gay och det var så okratiskt. och det var så dåligt. Jag mm -hmm. Det riktigt så här oh shut up, you whore. Och i den serien så hade Lance Reddick varit med. Och de hade gjort en riktigt så här uh, Liksom. En liknande karaktär. Som riktigt liknade Cedric Daniels från The Wire. Och yeah, som hade yeah. jättestora balla förstås. Och den här karaktären talade precis som Cedric Daniels. Så jag tänkte att Lance, no. Jo, det var Lance som hade gjort rösten där. Och till det poängen att de mest ska lära att jag liksom gusha över The Wire där i jag var som att, oh god, no. Men när jag såg om vad var med här och stängde. Har Lance Redick fått en riktigt sådär netflix sugna, De drar in och de är lite yeah. allanimerade serier de hinner. Kanske då fick de en sån budgetpris för Lance. De kunde komma och göra sig två <sniffs> skitserier till priset av en. I don't know. Yeah. Mm. Men Lance Reddick, så den obligatoriska The Wire-referensen är gjord. Det bara mm. smatt. Why, why do you put yeah. your fabulous black balls in such bullshit? You're better than this... Yeah. Mm. Nåja, tillbaka till Alucard ja. då, då, antar jag Ja, ja. Jo det är... uh, Jag skulle vilja säga Eller jag skulle vilja hålla med dig Vad jag gjorde Alucard I den här serien alls När det inte gick runt Liksom Bishunenade sig i trädgården Och gjorde mm. random saker Eller hade ja. sex Med syskon I have no fucking idea jag tänker säga om det är liksom att hon gick ju nog från att liksom inte ha någonting till att var liksom ha de största hängt ut när jag sett 2020. Men anyway, jag skulle, jag skulle fråga mig själv att vad gjorde han? Vad gjorde han i den här yeah. serien? Jag menar, de skulle lika bra yeah. kunna ha honom bara sitta och stirra från en balkong i yeah. 15 yeah. minuter och sen riktigt yeah. i slutet, sista typ en eller två sekunderna. Så säger man hur om ja. ögon blir riktigt onda Och så viskar han nu. Och det är ungefär hans jävla Insats ja. den här säsongen ja. Men å andra sidan ja. Jag bara vill fråga mm -hmm. det här sen lovar jag att jag ska lämna våra ordet till dig Å andra sidan, what the fuck gjorde Trevor Belmont Den här jävla säsongen ja, Nej, alltså det var det jag tänkte Det, det skulle jag ha kommit till faktiskt så följande att du, du, har, du har karaktären Saifa Belnades som, som i den här säsongen Gör det mesta mm. Känns det som Och du har Trevor Belmont Som är Likadan som han var i tidigare säsonger Bara att nu har han två piskor Ja Ja men, Han piska piska hårt Jo, jo han piska extra hårt Nu för nu hade han double damage oh. Men men, men, det, men det är just att den här Kimbo. Att den här den här, liksom den här säsongen så var upplevde jag i princip av uh, karaktärerna, alltså Isaac uh, även om jag måste säga att det också liksom, nu, ibland var kanske inte världens mest spännande spännande grejer men det jag tyckte att det fanns det fanns ett försök till djup i, i de diskussioner som skedde i scenerna som följde med den karaktären. Minst ah. du vad jag sa om liksom folk som springer runt och larpar Vampire the Masquerade? Ja, ja, ja. Nä, men, ja. Alltså, okay. Grejen med Isaac är att han är en av de få karaktärerna i den här serien vars motivation jag ungefär förstår. Kanske för att han yeah. uttryckligen sätter ut den på bordet och jag tänker yeah. och gör den här vanliga checken som jag alltid gör bara när jag funderar på vad är den här karaktären bullshit eller inte. Jag tänker vad är det han säger med sin fördömda hormon? och sen jämför jag det med vad han har gått igenom och hans narrativa progression upp till det tillfället Och sen kollar jag yeah. som att Mika, mm, det här är sens att karaktären skulle reagera, slash göra, slash agera så som nu. Och faktum är, yeah. ja. Han är lite, mm. låt oss säga, lite misslynt på mänskligheten nu då. Jo. Och mänskligheten yeah. nu då, uh, så, så gör ju inte honom besviken. För de fortsätter mm. göra såna såna miserable kans att han bara måste döda <laughs> dem. Um, yeah. Men here's the thing. Okej, okay. här är ett problem som jag har med... Liksom Isaac, inte nödvändigtvis med utan kanske snarare yeah. med hans situation eller liksom den här positionen yeah. som han representerar i yeah. serien. Liksom, han, han går runt där med en armé av så, så kallade night creatures. Right? Jo. Mm. Um, vad är det som skulle vara riktigt goddamn, did är fucking nice? Ja, berätta. Om någon non. Den, den liksom svagaste lilla gumman eller liksom det, det ledsnaste lilla barnet. nån Någon bara fucking ska kunna reagera på det en gång. Ja. För liksom här går liksom den här killen. Och han har bokstavligen liksom de hemskaste Stefans styg som du någonsin har sett som går i ett riktigt prydligt tåg efter honom <laughs> ja. genom liksom valacken. Skulle nån ja. någon jävla fitt kun peka på dem och gå lite försiktigt ah! det för att det skulle kännas som att kanske det här är själv i don't know, typ panik eller någonting mm. men varenda fucking jävla liksom torrtant, varenda satans jävla fiskgubbe alla när han kommer så börjar liksom to klarpa Vampire and Masquerade hej, jag är Isaac jag kan liksom från lik, jag kan mörda folk med min kniv och på en sekund jag behöver inte göra någonting det ser jättelöjligt ut och vad tänk dem liksom finns det någon effort alls bakom det här men you know jag kan göra en stor jävla med av fula fanstyg här, hej Isaac yeah. heter jag by the way. Ja, jo, jag noterar den stora djävulska armén som sannoliken kommer att mörda mig och alla jag känner och älskar. Sannoliken. Men jag står här och stryker mitt anime skägg och tänker att den inre bästen i oss alla Shut up! Run, faggot! Alltså vitto om liksom någon ska kunna satan reagera. Snälla, lite yeah. bara. Bara pico för mm. mig. Alltså liksom just... Yeah. Mm. Nä. Nej, visst du har djup silkeslän i filosofi som alltid ska lära liksom, till könsord och liksom, den antydan ja. om liksom mm. innuendo. Så att, det är som, liksom, really every single thing. Ja. Att man man mm. sitter till sist och bara klappar i händerna. Döda, de, de, de, de, de, de alla. Och för någon som hatar mm. människorna så mycket, oj vitt om går på den där fittan han ja. har du inte bråttom att liksom ska fucking mörda Hector och de där liksom vampyrfittorna har slått? Satan, du kommer ja. aldrig kommer kom fram om du måste ha vitt och ha någon sån här narrativ med varenda fitta du möter på vägen. Mm. Du vill nog tala ja. du, trots att du hatar alla människor. Fuck you Isaac, din kärnhärliga bög. liksom, mm. alltså, <laughs> Ja. Ja. Sami, Sam, varför håller du tillbaka så mycket? Ska du inte berätta vad du egentligen känner? Det är bara, jag, jag är arg för att han är svart Det är det det handlar om ja. Jag minns på min ja. tid Så var det bara vita människor som framarna, demoner från helvetet. Och har världen ja. kommit till och dessutom som du ja. hörde så är han homosexuell. Och det kan vi inte ha i den här fina serien med goda kristna värderingar. Jo, precis. Jag äh, känner att den här ironilampan lyser så, <laughs> så starkt att den hotar att förblända alla. Ja. <laughs> jag tror jag tror det nog också. Ja, uh, ja alltså, följande, följande karaktär som jag nu upplevde att faktiskt nu verkar verkar i princip försöka göra någonting som var ju då Saint Germain. Sure. Spel, av Bill Nye. Okay. Uh, och, och sen sen upplevde jag nog att uh, det här karaktären Sala no. här ledaren för de här munkarna som nu då uh, så att säga uh, så Dracula som deras nya gud. Så jag, jag tyckte liksom som att det, den karaktären tyckte jag att jag liksom gav, gav rätt typ av liksom vibbar sånt germain menar tyckte eh? Nej, alltså den här sala uh, uh, Leda, ledaren för munkarna ja alltså jag vet vem som, är. jag bara försöka liksom ja. fundera hur du tänker jag upplevde som liksom att den, den karaktären liksom hur den var hur den var skriven. Hur, hur, den, så att, hur den porträtterades. Så tyckte jag att gav liksom, mig som tittare rätt, rätt typ av liksom, vibbar. Jag tyckte att det var en fungerande karaktär. Det var en obekväm Han Den här karakter. killen som spelar honom. Så spelar för övrigt sultanen i den här live action Aladin. Just saying. Okay. Oh, I I could feel. Yeah. it. Oh. Uh, okay. Malaki and Ijo. Malaki and Ace. No man, no man, man, man. Yeah, no man. I I thought they do a few coupling is no good. Dreaming with hate. It. Oh. So. Yeah. Yeah. <laughs> oh. Mm. Jo, ja. Nej men inte är det, är det att jag är en fan liksom den enda karaktären som åtminstone makes sense i en serie liksom uh, den här uh, ledaren första som dessutom verkar vara någon sån där massmördare av barn på såna casual shit. Jag tyckte den är en jävla groop framför ett. Ja. Jo. jo, jo alltså domaren eller the judge. Jo. Ja. Ja, han var, ju, han var ju förhållandevis konsekvent. Ja, men det var ju liksom att oj nej, tror du det kan bli något konstigt när han är så specifik? Och är det hemskt, mm. liksom, jag sa med min flickvän när vi satt och kollade sista avsnittet, att, är det hemskt, är det fel att jag inte bara vet att han lurar alla, liksom de här i en fälla, utan jag till och med visst vilken fälla det är, för att... Japaner är inte utan subtext, men när någon riktigt japansk karaktär i en våldsam anime börjar tala om, med väldigt specifika mått, vart folk ska bege sig i en skog så är det är alltid en fucking fälla med pålar ute i skogen som folk ska falla eller sig i. Alltid. Utan undantag. Yeah. Så, äh, ja. Men, no, ja. Men, inte vet jag heller, allt som för så gick i det här vampyslottet utan längtan så var jag ganska weird. <laughs> Därför att där sitter ja. liksom, liksom, jag vet att hela världen har gått vidare det finns bara jag kvar som sitter här och försöker könsnormära. Men att vitt och jag blir stöd när jag inte kan lista ut vilka kön folk är. Alltså, det satt ju alla de Anna man blir systrarna så är det ju större än den största liksom, steroidbrottare jag har sett i hela mitt liv. Ja. Säga, hon, han, det, skutt, hon, över Arnold Sen ja. när det talar så har det ju en såhär djup man som har smått, what? Ja, mm. men alltså, är jag ofin, är jag som bara, I'm sorry, do you have a vagina? <laughs> liksom, är det här, liksom, här systern med figurativt? ja det känns ju som att du som typ möjligen kanske ligger med en annan syster är det liksom är det här fint är det liksom är det gone too far? Jag, liksom, jag förstår inte jag, jag mixar med Jag är liksom ja. Japan mm. är ett väldigt förvirrat ställe ja. Ja. men det, det var ja. underligt underligt mycket som var det ju faktiskt <laughs> syskon som uh, gjorde saker tillsammans alltså, det är en sak som jag fattar de här två bästisarna som kom till till Arukardos slott ja, ja för att bli bästa kompisar och, och, och lära sig allt var de honom. syskon? Mm. Så, så så tyckte jag att det framställdes för jag liksom men det kan ju hända man bara läste kan, in det i det. No, det kan ju hända jag är inte nu fastväst så mycket vidare för jag försöker liksom bokstavligt tänka mig ur existensen i alla de där Alucards-änorna. Men, <laughs> äh, alltså, <coughs> störde mig att liksom de hade en liten orget tillsammans, bror och syster där, no, no cool, bra. i skolbra, i sin Game of Thrones, I'm hyp. Men att, <laughs> men att som jag förstår som inte heller liksom, what is your plan? Men ska vi far till yeah. Dracula slott och... Okej, okay. mm, lära, Oj, lära det här är oss Alma, son, Och han kan <laughs> nu yeah. allt. Han, och han säger han ska lära sig allt. Det låter bra. Men eh, vi ska förorda honom. Därför att han lär sig inte alls. Well, he just yeah. started. Yeah. Jo, precis. Och det, och det var det, var, det var också så att en, en till sak. Jag märkte att det är underligt ofta som jag reagerar på det här. Att jag, jag blev irriterad över det här från tidsramen ja. för den här serien för, för det, det, det antyds att Alucard har varit ensam så länge så länge att han börjar tala mm. äh, tala för sig själv han är han, så att säga, nästan tappar, tappar hoppet när, i sin ensamhet ja. och sen, sen framgår det att hur lång tid har det gått, det här måste ju vara fråga om åratal för är det ju att lägga, gud vet hur länge är det där kistan att vänta? Men, i, I säsong ett. Och, alltså och sen är det bara, ja, det, det, har, bara gått en, gått en, det har gått en knapp månad. Ja. Så liksom, att, mm. oj nej, jag hade vänner typ i en halv sekund. Nej, nu är de borta. Åh, oh, so alone. Och, ja. Ja, stackars Arugard. Mm. Ja, ja, ja, men, men det känns så, det, det blir så sån skratträtande det där när man tycker att så, ni, ni, att placerar en tidsram som är, är sådär, som känns så som, som, som barnslig på det här. Men alltså, det kändes ju nog som att det här sista avsnittet var ju som så so fucking... Eller var det näst sista? I don't remember it. Avsnittet där alla var varann. Lol. Men det var väl nog... Det måste ju vara det sista avsnittet. I have no idea. Ja. Nor do I care. Men det är ja. som... <coughs> Ja, det var väl sist då. Det, det, men, det, är bara, det är bara annars bara din bakgrundsbild på datorn. Ja. Och öppen i fem multipla fönster här i bakgrunden <laughs> medan vi gör den här recensionen för övrigt. Åh, oh, mm -hmm. så so hot. Ja, men den, den gick ju som sådär fullblown fanservice. Man var ju som att alltså det mm. är nu att öppna liksom hentai-versionen eller like, vad is <laughs> ja. Men mm. alltså inte det är ju precis som så här hardcore stuff. Men jag bara säger att de Nej. tog ju verkligen sin tid. Ja. Både liksom Hector som riktigt gav det liksom till, äh, till den här mm. Lennor. Lennor. Alltså. Ja. Och Nevermore. Men. Och sen då liksom de här japanska syskonen då som typ. Uh, verkligen tog sig förd av Cardo. så so, mm. jag menar de, jag, jag var som att sa att okej, okay, att liksom inte det första gången jag sett som animerad sex i mitt liv oh boy, no howdy. men <coughs> det tog ju som aldrig slut det var som efter första minuten som, man, som att ah, okej okay, som börjar ticka minut två som, man, som att <laughs> yeah, like we get it they're fucking, men som Ja. För jag sitter ju som hela tiden och, hey, minst det liksom När vi hade det där jävla monster Under liksom den här katedralen där. Ja precis mm. att Vi ju som gärna kanske <coughs> I'm sorry if I'm rushing things Men att som get on with it <laughs> ja. ja. ja, ja, Exakt Ja men det är som liksom, Sense of urgency där som inte Jo jo men typ. alltså det är som att Man är som att man försöker Liksom komma iväg är liksom konserten som just ska börja, och taxichauffören är liksom, would you like to see my etchings? Alltså, man, no! <laughs> liksom, go! Att, mm. vad jag ska lära det till då? att som, jag måste ju säga att Trevor Belmont är den största pussin i den här svären. Han kan ju liksom bli random arg. Och, yeah. och liksom sådär att, liksom, stanna här, du låt mig hantera det här. Så går han boxar alla i ansiktet typ. <laughs> 50 mm. minuter som att bra gjort Trevor. Det krävdes ja. lite takt där. Liksom, ja. Annars är ju som så här att hej, jag sa för Belnades. Och som, hon kan flyga, och hon kan kasta mm. eld, och hon kan kasta is, och hon kan teleportera, och hon kan tydligen göra eh, liksom blixtar mm. eller liksom elektricitet. Ja, hon kan göra elektricitet så bra så hon Ja. Hon tar inte ens det själv fast. Hon står i fucking vatten medan hon ja. använder det. Och som att mm. Hon är nog bäst. Och liksom, Trevor är som att, jag har en piska. <laughs> Nej, Nej, jag har två piskor. <laughs> <laughs> att, awesome. You're awesome. Vilken bra serie. Och igen, ja, liksom, kanske är det bara jag som håller fast nu vid mina käpphästar, men... <clears throat> Kan nu vi snälla gå tillbaka till att Trevor Belmont har sin piska och han piska sig igenom en massa fittor för att komma till Fit Dracula i sitt fit slott Och där så fit fittslåss dem och han piskar fucking fit Fittarna fit fitt Dracula med sin fit piska i Fit Castlevania. Fitta by the way. Alltså, det är inte svårt. Att att förstod du heller liksom, varför försöker alla frammana Dracula liksom, what's the deal med Dracula ja, alltså jag vet att det kanske Castlevania och yeah. Dracula, precis som i den här mm. förra skitsen, vi har en sån liksom, fucking kyck Dracula Dracula är så yeah. häftig you guys men som, mm. why om ni yeah. bokstavningarna öppnar portalet i helvete, liksom varför Dracula är Dracula så viktig här är den nice att Kör in en liten fucking hint! Mm. mm. Alltså, jag, inte kan jag säga. Det blir ju är bara tänker att tänka no, att om, om Gud inte visar sig så Dracula visar sig åtminstone så då måste Dracula vara the, the, the, the new daddy in town. Ja. Ja, men jag satt ju där och jag sa ju som No, men liksom antingen måste ju Dracula komma tillbaka eller så måste Alucard bli ond, för annars har vi som ingen övergång till säsong fyra. Yeah. No. Mm. How about both? Mm. Ja. Uh, vad gäller liksom din uh, den här uh, Saint Germain så att liksom yeah. ja, han, han var ju nog en intressant karaktär här. Alltså Allting är den här. Alltså, ingen beter ju sig som en människa. Det är som, det är som att säga en mm. teaterpjäs. Där alla skriver repliker åt sig själv. Men ingen vet liksom vad de andra skriver för repliker. Så det mm. blir liksom någon sån där. Liksom the room kind of experience. Alla som att. Ej, jag, jag kommer här för att sälja äpplen. 13 tror jag. Jo, jag tänkte att jag skulle gå här. Och jag skulle stryka dem upp längs väggarna. Jag hör vad du säger och jag funderar på, på sand. Ja, no, men här står jag nu öppen i alla hålen. Du är redo att ta, ta dig för. Nej, nu går jag till marknaden. Kom, Stina. Och så, det är som bara... Njum, mot ena hållet. Mot andra hållet. Och sen mm. när man just tror att nu måste de väl som på något vis interagera på ett förnuftigt sätt. Så då blir det de här i-fucking-grejerna där typ... Uh, den här sala typ står och stirrar med sina ögon och det känns som att vilken förnuftig person som helst så ska, som som ett halvt ögonkast som evil. God damn evil. Crazy and evil. Crazy evil. Evil. Crazy. Crazy evil. Get out. Out. Out. Out. out evil. Man som att, uh. once, but, oh ja, nej, det kom en natt och så kraschade in i katedran och sen blev allting så tyst men sen blev det bra. Men sen började de barrikadera sig och sen började de karva en massa symboler överallt i stad. What could it all mean? Ja. Så, ja, vad kan det här vara? nu Det är något ett det här. Ja, exakt. Ja. ja. Ja. men det, jag tror det här har ju att göra med den här jävla japanska berättakonsten jag tror J Jatsi Krosha sa det väldigt bra en gång i relation till ett spel förstås men jag tror yeah. det kan appliceras här också att yeah. han gjorde en recension för många år sedan av ett spel ett japanskt spel där det var som att man gick in på ett ställe och sen så var det väl någon som sa alldeles det stod där att koden är typ ett, två, tre eller någonting och sen yeah. då som Tre minuter längre fram i spel så kommer man in till ett ställe då, och så behöver man en kod. Och sen då, ah, okay, ett, två, och så ett, som att mm. Det är inte så mycket problemlösning som det att minnas. Kan du minnas? För att yeah. man, man får liksom lösningen på ett mysterium som typ tre, fyra gånger. Och liksom, och karaktärerna som är inblandade i det här mysteriet. När det ska lösas, så som var i med åtminstone ett antal av de här gångerna men ändå står de där och smatt, mm. alltså jag är inte helt säker men jag tror att det här är mina egna fötter, ja, ja jag känner på dem, ja de sitter fast i benen. ja det är mina fötter, ja grejt är det för att liksom vi publiken inte ska känna oss dumma ens en sekund, eller är det för att i Japan mm. måste man överförklara allting till döds men det känns som väldigt säpe när som alla, alla, alla ska förklara samma sak 50 gånger om. Någonting mm. som är helt goddamn uppenbart för övrigt. Mm. Då, då blir man smart man for fuck sake. Finns det ingen... Det här är ju inte en, en serie för barn. Det, det finns så mycket ord att tissar här. Jag tycker som jag känner igen de här välbekanta tecknen på att... Ah, <laughs> grown up time. Men... <laughs> Men som äh, mm. alltså, Varför är det så Varför är det så dumt? Liksom, varför? varför? Ja. Den här serien, om den här serien kunde tala direkt till mig Så tycker jag den skulle säga Who's a big boy? Who's a big boy, Det finns ju stora tisser och våld Alltså äh, Jag Men vi vill inte liksom bry lilla huvudet nu Om att du inte förstår vad som händer alltså, Men jag förstår ändå vad som händer Ja Att yeah. Alltså mm. jag, jag, jag. Liksom, jag, jag ser vad karaktärerna gör och jag förstår liksom att när man vandrar ut genom en dörr och kommer ut genom en annan dörr, där fortsätter samma karaktär och jag fortsätter så vi ser på Castlevania liksom etc. Men jag förstår varför någon gör någonting, jag förstår deras motivation, och mm. jag förstår inte liksom jag förstår den här samtalstrukturen, jag förstår inte liksom det här dramatiska i narrativet. Det känns som att avsaknaden av det dramatiska är ju där. De, det fanns en sen en sen som jag riktigt gillar okay. det var liksom när Hector hade kommit till det här slottet och det som Lanor konfronterar honom första gången och han yeah. tog sig över ett taget och han liksom tog strypgrepp på henne och hon använde sina krafter och liksom bangade runt honom lite och lät honom yeah. säga att, liksom, att hon är inte så hjälplös som han tror att och så vidare yeah. Och det var, som, det var inte en sån det var inte någon flashy bullshit. Det var riktigt så här att han så sådär uh, därför att så skulle han reagera. Hon så här, yeah. återhållsamt ingen sån här extra liksom så här kvasiv filosofisk shit. Utan bara liksom säga som det är. Visa liksom återhållsamt sina vampyrkrafter på ett non-flashy mm -hmm. vis. Jag tänkte som att vilken bra scen. Jättebra. Yeah. Mm -hmm. och, och det var liksom det goda jag hade att säga om säsong 3. Mm -hmm. Det är sådana saker ja. som gör mig trött och gammal. Ja. Precis. Ja, det var. Det, det kändes igen som att den här, den här säsongen var något av. En sån här att okej, okay, vi måste göra någonting för att dra ut på tiden. Ja. Okej, och, och, och vi behöver någon orsak till att nu då, nu just som du sa, att, då, att, börja, att, göra, att göra Alucard mer ond eller, eller att visa, visa att nog, nog hittar, hittar vi också saker för Trevor och Saifa att göra. Ja, så så, så, så det ut, liksom ja att, så, att, att, att det, hur många avsnitt att för som vandrar de bara runt i den där stan och tittar ja, väggar ja, om de exakt. har symboler exakt det, ja, det var ju det var som majoriteten av säsongen ja, men äh, om de faktiskt ja. vill liksom bara fuck people up and take names så de ska kunna gå dit andra avsnittet hej jag tror det är någon evil stuff som händer där i katedralen ja, ja men det är avsnitt 10 ja. liksom, nu är vi på avsnitt 1 ja. oh, oh god Yeah. Mm, precis ja. Ja. Om man liksom och, och tar det där... bort liksom, att det inte händer så mycket annat än att liksom, Isaac i runt och talade med alla som har möter på vägen ja. och att vi var en så sitter alla och försöker få Hector att förstå att kanske, I don't know, du ska göra Night Creatures ja. Och sen ja, men, men, liksom card så klär av sig du... i skogen och på alla andra ställen. Så ja men de hade ju plott för exakt typ två avsnitt i den här tio ja. avsnittssäsongen. Ja, ja, jo, jo det, det är så sant. Men, men du inser att Isaac är den enda som har lärt sig. För att när du kommer till ett nytt ställe, you exhaust all dialogue options. Ah, ja, ja. Han Sen kan du gå vidare. Han ska ha frodats på Sierra-äventyrens dag. <laughs> Precis. Han ja. behöver ju nu att öppna sin väska och försöka kombinera allt och liksom, <laughs> röra allting, allting tills han kommer vid. Ja, liksom, ja, liksom gnida en sak mot en annan och se vad som blir en ny sak. Exakt. Ja, no, men han kommer säkert att komma fram till liksom, Hector i typ säsong 20 och då kan det väl vara något som att, you know, In my absence from you, I've learned to love man. Och så häckte bara. Fuck you! Och så där han. Oh, wow. ja. Worth mm. it. Ja. Ja. Men alltså, det, det var. det, det var <laughs> jag, jag vet inte. Jag, jag vet att jag har sett den här serien. Uh, den fick mig att. Tänka på den här Dracula 2000-filmen av någon orsak. Och jag vill inte. Alltså, den här John Carpenter, så? Var det en John Carpenter-film? Dracula det. 2000. Nej, men det. var väl Gerard Butler som spela, spelade Dracula. Alltså, var inte Woods. Uh, nej, nej, nej. Alltså då, då tänker vi på, ena, på en annan sak. Alltså Dracula 2000 alltså, är en, här... en film från år 2000. Med Dracula spelas av Gerard Butler och uh, uh, Johnny Lee Miller spelar Simon Shepard, Christopher Plummer som Abraham Van Helsing och så vidare. Jag är nog ganska säker på att det den, för jag minns att Jennifer Esposito var med, hon tyckte va? Ja, jo, jo, precis. för hon var med i Spin City. Ja, okay. yeah. you det got, you got to remember snygg? the bitches. The bitches will steer you right. Var det, var det alltså Spin City som gjorde henne vacker? Sure, sure, why not? Ah, Okej, okay, bra. Mm. Bara så att jag vet. No. <laughs> Sen bara så jag förstår. Ja, behöver du förstå. Titta bara på liksom den fina animen. Okej. För i stämningen. Eller i ja. ny, whatever. Ja. Men, men, men alltså den. Jag vet inte, den här, den här, jag, jag skulle gärna, gärna glömma den. Nu får jag glömma den. Du får? Och, Tack. Ja. Nej men att, inte vet jag liksom, jag tycker den här tionde avsnitten <coughs> så väl allt bevis vi behöver på att det här är bara en enda stor fanservice. Att hitta här karaktären karaktärer som säkert är med i spel som ni liksom goddamn nerd spelar och önskar att ni kunna runka till. Så fapp, fapp, fapp, fapp, fapp. Oj, Wallocard får sig sin pojk fitta. Det är inte klokt. Att, ja. Fuck. Mm. Ja, Jag bara tänker som att så där. Jag är ju bekant med Castlevania liksom på spelnivå från liksom de här NES-dagen och lite som så här Super Nintendo så att Jag vet ju att det finns ju liksom så här: Symphony of the Night, och PlayStation, shit. Och sen har ju eskalerat bortom bort det över alla plattformar. Och som bekant kan ju bara numrera sina spel eller media på något vettigt sätt. Som de gör i resten av världen. Men jag har aldrig som känta, liksom alltså. Alltså, uh, Saifa. Alltså, jag måste veta loren bakom henne. Jag måste veta what is the deal med henne för min erfarenhet yeah. av Saifa innan hon är liksom The All Powerful. Liksom, jag drar en ny power ur mitt rövhåll för nu kräva plotten där som liksom wizard som hon är den här. Som är typ en, en blå åtta-bits pixel som går och slå folk med sitt svärd på mitt åtta-bits Nintendo. Mm. Så. Att, ja yeah. på det viset som att liksom oh, I need it! I need it in my ass Now! <laughs> Vad gäller liksom Alucard så är det ju som att, oh god att ja, jag vet att den här karaktären existerar och jag antar det är väl en big deal men att på samma sätt som att du är vanliga människor så blir lite rädda yeah. när de hör om brownies mm. och jag säger det med samma människor att <laughs> Oh my sweet summer child Gå in på ett så här Sonic Fanforum <laughs> För att där <laughs> det, det är en perfekt jämförelse För mig så är Sonic en blå igel som låter, Och liksom springa riktigt fort På liksom Sega Genesis ja. För andra människor mm. så är han Liksom en viktig karaktär som har ett namn och en ras och liksom en historia och en favoritmat och en favoritsexuell ställning. Och uh, kondomer och liksom flickvänner och relationer som att. Uh, Okej. Okay. Det känns som för de här människorna. Det är de här människorna som måste liksom. Deras säten måste vara lite våta efter avslutad session och av Castlevania. Men jag tror för de här vanliga personerna som give a fuck vad liksom, Castlevania handlar om, jag bara funderar att vad, vad har de utav det? därför att jag menar, det händer ju inte mm. så mycket. De här stridscenerna är ju yeah. som så långt mellan varandra och de flesta av dem är bara löjliga. Riktigt så här mm. att oh, what? Fuck. Jag menar, det blir ju inte heller som så mycket terror när folk börjar som flyga runt i Dragon Ball Z-style och fightar med varandra. Då spelar det inte någon roll hur många ögon du sätter på och Blir de ju som precis mer skrämmande. Eller det blir som mer som så här, intensivt. Vad gäller mm. den här dialogen. Så, det är ju vanligt som Japanese nonsense. Alla karaktärer ser ut som bodybuildare. Liksom, alla går och liksom, yeah. reglar ordsmägma med varandra. Liksom. Yeah. Nästa filosofin så har ju Isaac patent på. Men han går och jobbar och mumlar i käggen med varenda luffar han möter på vägen. <laughs> som är likvärdigt ja. oimponerande för att han har en veritabel satanarmé från helvete bakom sig så allting blir ju mm. väldigt sådär japanskt och säpe och man, man orkar som inte riktigt men som ja, ja, ja och det bästa man kan hoppas på är ju att liksom Dracula Belmont is för riktigt liksom slut på sin tugt och bara oj vitt och några piskorna fram och så. Jag kan väl lossa så att så skulle det är så kässulvein är vitt. I'm here vittu Belmont vadar då piskor. Piskar Dracula. Nä. Men uff, snart. Snart händer det. Ja, gör ju nog ska han förra förra säg när det så ska han också få. Ja, no, men inte vet jag negativ åtta bang av liksom fem klass, I guess. Ja. Ja, ja, det var det var inte. Det var inte något hemskt bra det där. Nej, det var ganska kakka. Men vill vill du höra det, det kanske roligaste eller det sorgligaste i det hela. Ska jag göra mer? Ja. Det är just godkänt En fjärde säsong. Den enda garantin för att de inte ska fortsätta göra någonting av en serie är att det faktiskt är bra. Ha något medvärde. En vettig ja. standpage som inte bara liksom, typ vibrerar i liksom sina plushy dolls. Men ja, ja. whatever. Mm. Good. Jag hoppas att jag inte behöver det sen säga mer. <haha> wink, wink, hint, hint. Ja. Ja, Om någon lyssnar. Men det, det är tomt här nere. Eller det är ensamt här nere i kryptan. Det är väl det. Men ja. Triggervarning då nästa vecka. Ja. Får vi se då. Vad vi kan spoila då. Veckan efter det. Det finns ju så mycket ja, att välja precis. på. Och mm. internet efter så ändlöst. Uh, kvalitetsserier. Om Dracula. Uh. Ja. Oh, God. Har vi, har, är alltså är april nu en vampyrmånad april, april din dumma sill <laughs> jag kan lura det att se på vad Netflix jag vill ja. ja men Nikolaj om du någonsin är förvirrad över vilken ser du ska välja så kom ihåg det är alltid bäst att go out with a bang spoiler och spoiler var Spoiler, spoiler, ba, Spoiler, spoiler, ba, ba, är det slut.